Usul-usul ədə usul İmam-ı Əhmədə Rəxmiyyətindən 19-cu qayda buyurur Vəli 19-cu qaldıqda Sonra şeyh buyurur ki Rəxmiyyətlə İmanu bi azəb il qabr Həmçün Əhl-i sünələ cəmaq əqdəsindən biri də budur ki Qəbir əzabına iman getirmək Və qəbir ə, Ümumiyyətlə Bilirsiniz Və lakin Qəbir növş deyirlər. Çoxluq cəhətindən Çox vaxt Meyid yəni bastırılır, lakin ola bilər bastırılmasın, ola bilər yansın, ola bilər heyvanlar gitsin, ola bilər heç bastırılmasın, qalar belə ölər, çürüyər, gedər, lakin qəbir növş deyirlər, çünki çox vaxt bastırılır ona yora. Və ümumiyyətlə, meyid geri bastırıla, yoxdur İslamda yandırmaq və s. çünki insan öləndə əzab vermək olmaz ona, necə insan diri kimi rəftar edirsən, Öləndə həllər həftə ilə lazımdır. Çünki i̇nsan insan hüququnu qoruyur, hətta öləndən sonra da, hətta qəbir sanlıqda. Məsələn, icazə verməyib ayka ilə gəzmək, qəbrlərin üstünə oturmaq, onların üstündə sayra. Və, və əgər qəbir deyəndə bu çox vaxt, lakin şərt deyil, ola bilər əsab olsun, insan bastırılmamış Məsələn, yanıb lakin əzab alacaq ona və olmasa da. Aydınlar. Və imanın əsullardan biri budur ki, qəbr azabı və əman gətirmək. azabı sabittir Quran sünnədə və hədislərdə. Quran sünnədə və icma müsəlmanlarda. Və Allah subhan təala məsələn Qafir surəsi Quran-ı Kərimdə surəsi 46-cı aya. Həmçinin Enam surəsi 93-cü aya. Məsələn baylarda Allah subhan qəbir azabını ispatləyir və e şeyx 19-cu qaydada nedir? və 20-də oxşirir 19-a daha doğrusu 19-də 20-də alaqası var, onu yələ 20-də götürür ki, sonra şeyx buyurur ki və qəbir azabına da biri budur ki və ənə həzihəl əmmət uftanu fə və tusalü ənil imanı və islami və va ən rabbihi və ən nəbiyyi və yətihi munkar və nakir keyfə şəəə Allahu azə və və keyfə aradə və ilə imanı buyur və təsdiq buyur və həmçinin qəbir imanı gətirməkdən də biri budur ki, kamilləşdirən qəbirə iman ki, insanlar soruşulacaq qəbirdə soruşulacaq Rəbbin kimdi, Peyğəmbərin kimdi, dinin hansıdır və münkar və nəşir gələcək Allah necə istəyib o surətdə və necə istəsə Allah əsb. və bunu iman gətirmək və bunu təsdiq elmək vacibdir Ay, yəni, ələsonu var çıxır imandan bir budur ki, qəbrə aid məsələlərdə buna iman gətmək lazımdır. Və ümumiyyətlə insan 5 dənə mərhələdən keçir. 5 dənə mərhələdən. Ən birinci mərhələ yoxluq. Ən birinci mərhələ yoxluqdur. Yəni yoxsan tamamilə. Nə izin, tozun var, nə heç nə. Yoxluq bu birinci mərhələdir insanda. Və sonra gəlir ə, ə Hamiləlik mərhələsi, ana bəhdində yəni, olmaq, bu ikinci mərhələdir insan üçün. Və sonra ə, gəlir üçüncü mərhələ dünya və sonra qəbir və sonra axirət və daha doğrusu ahirətdələ aiddir cənnət və ya cəhənnəm. İnsan bu mərhələlərdən keçir və təbii ki, Allah əsbunatələ seçir insanı yaradanda. Allah profile, kimi yaradıb, onu seçib və həmçinin onu imtihanı çəkib bu dünyaya. Ve, bir hemçinin, e, hə. Və bir dən oxu Qəbir Azabın. Həmçinin o, maəinə? Yox, 46. Həmçinin Qafir mümindir. Və ya Ənam Həmçinin İbrahim ilimiyyətli də yaza bilərsən İbrahim ilimiyyətli Həm Həm Həm sənə hədisdə də gəlib Xafir, 46 <gülüyor> Ox, biləm, hə? Çünki nə üçün Bunu dəlilin bilmək lazım Çünki bəzi firqədə var qəbir əzabını inka elə bilər Qəbir əzabı yoxdur Hətta deyil Quranda yoxdur qəbir əzabı Hə, murciya və s. O xibidə hə? Onlar səhər axşam odda yandırılırlar. Hə, onlar səhər axşam odda yandırılırlar. Fikir var əyə, hə? Qiyamət qorptuğu gün isə? Ha, qiyamət qorptuğu gün isə. Deməli, qiyamətdən qıvaq deyəm. Səhər qiyamətdən qıvaq, haradadırlar deməli, bunlar? Təbii ki, qeyb çayxanda otururlar ki, Qəbir, qəbirdədirlər. Bunu demək lazımdır qəbir, e, qəbir əzabını inkarləyənlərə Elədir Həmçinin Ənam 93 Ənam surəsi 93-cü ayə Həmçinin İbrahim surəsi 27-ci ayə Həmçinin hədislərdə də Gəlib səl-buxari muslimdə və qeyriləndə Qəbir əzabı barədə Bəraibinə, Azibdən və qeyriləndə Oxıysan 93 ü Ənam Allaha iftiraya yaxan özünə heç bir vəhiy olunmadığı halda mənə də vəhiy olunmuşdur Mən də Allahın nazil etdiyi kimi bir kitab endirəcəyim deyən şəxsdən daha zalım kim ola bilər? Aha. Kəşsən zalimları ölüm əzabı içində çabalayan mələklərin də əllərini uzadıb Çıxarın canlarınızı Siz bugün Allaha qarşı nahaq sözlər danışdığınızda ve onun ayələrinə təkəbbür göstərdiğinizə görə alçalınızı bir əzabla cəzalandırılacaq üçün əslində görəkdir. Bu, bu işarədir qəbir əzabına, çox ki, deyib, sahabələr ki, burada ayədə söhbət gedir qəbir əzabına. Həmçinin İbrahim Suresi 27-ci ayə. Və həmçinin gəlib Bəra ibn Azibdən, rədiyələn hüvədən, qəbir əzabı sabitdir, yəni qəbir əzabı hamısı görəcək. Daha doğrusu kim layiqdir qəbir əzabına, görəcək onu və yəni soruq-sual olacaq ümumiyyətlə bəzi lakin insanlar var onlara olmayacaq soruq-sual kimlərə olmayacaq soruq ən birinci peyğəmbərlərə bunların qəbir əzabı yoxdur yəni bunlar üçün inşallah soruq-sual da yoxdur bunlara çünki Peyğəmbərlər şəhidlərdən əfsərdilər şey, Qəbir azadı həm də soruq soğum Ha, hə, bəli ha, qəbir həm də soruq soğum Qəbir azadı həm də soruq soğum Qəbir azadı həm dəyələrdə? Həlbəttə Şəhidlərə rəqəs olmaz, qəbir azadı həm yoxdur Ha, şəhidlərə yoxdursa, qəbir azadı həm də soruq şəhidlərdən? Əgər ə, birinci səbəb nə üçün peyxəmbərlər olunacaq? Birinci, peyxəmbərlər şəhidlərlə nəbsələdir gər şəhidlər olunacaq isə, peyxəmbərin Deməli, ikinci də, nə üçün olunacaq peyxəmbərlər? Çünki peyxəmbərlər barədə soruşacaqlər. Pəs, peyxəmbərin kimdir? Aydındır ona görə? Biz Allah çatdırıb çatdırməyik. Yox, artıb ola bilər, yox. Bəs fəqməs alınmışdır də şəhadət ölümcədə? Əvvət, evet, ehtiyyatlıqdan, təqvasından, tavasükarlıqdan. O da ki, beyanlar, nə deyirdə o olacaq? Allah s.v. keçmiş gələcək günahlarını bağışlamışdır. İsa şey, ələsələmin mücavası var ki, sən əmrlərin ümməti və sənlən sonra sənə və anada ilahələsinlər? He, burası soruşturacaq, cəmağa deyə. Də. Cəmağa? He, cəmağa üçün deyə. Deməli ən birinci peyğəmbərlər görməcək. Qəbr hesabını hamısının soruşulur. İkinci siddiqlər. Siddiqlər də görməcək inşallah qəbr hesabını. Siddiqlər ən birinci Əbəkr idi. Hə də səhabələrin çox siddiqlidir. Hamısı, bəlkə də hamısıdır, siddiqlidir səhabələ. Bir də buçu bilmirsən. Əbəchrə məşhurdur. ki Peyğəmbər sallı sabələn birinə bir söz deyəndə o bir şeylərə aiddə öldü, yox və deyirdi belə o bir şeylərə başqa cür deyirdi o başqa cür tərif idi və hamısında o sifətlər var idi inşallah çox Allah təala razı olub, səsəbürlə Sidirin yəni, ilə qaçıq olub Sidirin ilə qaçıq olub Sidirin ilə qaçıq olub Allah ilə qaçıq olub Sidirin ilə qaçıq olub Sidirin ilə qaçıq olub Sidirin Allah-u Teala göndərdik ki, Allah-u Teala siddiqdirlər. O mənada. olan birincisidir. Və siddiq mərtəbəsi şəhid mərtəbəsindən yüksəkdir. Allah-u Teala qoyandı ki, əliməndə da, minələnbiyyə və səddiqin və şühada və salihin Nis 69, əha Sırat-ı ləzinə nə və ya 69 Deməli Peyğəmbərlərdən sonra sirdiklər gəldi Sirdik şəhiddə nəfsəldi Bunlar da olmayacaq inşallah Sonra şəhiddər üçüncü mərsə Bunlar da sorusu olmayacaq Məsələn, tövbə yaza bilərsən 111 şəhətlər olmazsa sorsam. Yəni sinin 4-cü e, solsal onlar ki Allah yonda qarovçuluq, qarovçu olublar. Gözləyiblər müsəlmanların malına oğlamaşsınlar və s. yəra. Keçi çəkənlər. Yo, ata bu onlar da əzab olmayacaq. Ən ol o, o, iş, o işində ölsə Allah ol. Ha, o işdə işte, ha. Siyasetçi pozisiyası. Ha. ha Şeytanlar olsun. tövbə 111. E, çoxdur dərilər, fikrət qıssayı söyləyir. Cübi Peyğəmbər salsın buyurub ki, Allah ilə onda keçikci olmaq bir gecəsi, bir günü və bir gecəsi bir ay oruç tutmaqdan xeyirlidir bir ay, gün ortası oruç tutmadan, gecisi də qiyamda olmaqdan, ibadətdən xeyirlidir və ah, hədsin axırında gəlir ki, sən-i muslim, və hədsin axırda gəlir ki, və fitnədən azad olar yəni, sohbet hikqələri arasında axırında gəlir, sən-i muslimdə həmçinin 5-ci, yansı ki, qəbir azabı olmayacaq onlara, inşallah onlar ki, ağılları yoxdur Əya ağları kəsmir, onlar ağıldan xəstə olanlar, bir də şey, uşaqlar, onlar olmucaq qəbrə sabəyə. Amma qocalar, qocalar hə? yox, yox, o qiyamətə aiddir. Amma təbii ki, olmaq diyor ki, ola bilər qiyamətdə soruşsunlar, ola bilər şəhiddən soruşsunlar, siz nəsə? Baş söhbət gəlir qəbir əzabından. Yəni qəbir dünyasından. Ona nə deyirlər? Bərzax dünyası. Cızamlara Cızamlara Ağlı olmayanlar da ha. ha. Dəbətlər, təfəlif, təfəlif, təfəlif. Ə, qəbir sözünün lüğəti mənası? Çuxur demək olar. Bunlar da ig, bilir, məsələn, Bilirsiniz qəbir lüğətdə nədir? Hələ o mənalarda da. Çəkəy, nə Allah bil, nəsə?